Nire panpinak barbi izena du Bai, badakit, zureak barbi izena du eta gainera zuk jostailu asko dituzu, ez da? Bai, bai, nik MP laua, pikcionaria, patinetea, jostailu pilloa daukat. Bai, gehi egi, zure gelak jostailu den da ematen du. <gülüyor> eta zuk, amona, etzen nuen jostailu gehiago? Nik txikitan jostailu gutxinituen, baina bizikleta ba nuen.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 gainin beste jostalluureki gaizki pasatzen mauzu,